Усяких. Лиха й роздратована Софія посадила Андрія біля маніпуляційного столика і коротко кинула жабі. «Підготуй інструменти». «А чого ти тут командуєш? Це мій кабінет». «Я лікар загону», – оговталася жабка і почала давати от коша. «Ну, це вже понад усяку міру». В лиху годину заповзялася жабка відстоювати свої лікарські повноваження. Лікар тут на п'ять кілометрів навколо один. Я з притиском процідила крізь зуби Софія. А ти поки що за дипломом медсестра. Матимеш лікарський, тоді поговоримо. А тим часом виконуй свої функції – Подавай інструменти і мовчи, поки я добра. А за наказом лікар загонув все одно я, відвоювала своє невдатна цілителька тіл чоловічих, не помічаючи, як при кожному росі розчахуються поле халата і виглядають з-під нього гострі дівочі груденята, приковуючи погляди хлопців та не даючи їхній власниці лікарського авторитету і респектабельності. Лікарями стають за покликанням, а не за наказом. А ти ним не станеш хоч і три дипломи отримай. Щоб зеленкою подряпину змастити, медична освіта не потрібна – А в тебе ескулапувати доню недоношена. На всі хвороби два препарати анальгін і мазь вишневського. От приїдуть із зонального штабу. Я розповім, як ти виконуєш свої обов'язки. До медпункту не достукаєшся. Подивися, які руки у хлопців. Андрію покажи долоні. Ну, звісно, скапка на скапці. Сиди тихо, повиймаю. І баба Яга, гроза всього загону, селища і околиць, жалібно запросився. Софія Андріївна, не треба, не зачіпайте, я, я сам. Сам, сам, сиди тихо, лишенько моє. Ти зразу сказати не міг. Дочекався запалення. Спирт, пінцет, йод. Жабка слухняно подавала інструменти. Може, за інших обставин вона б до сварки, та тінь за ширмою заважала. Андрію, ще раз побачу, що працюєте без рукавиць, поубиваю. Ну, подивися на своїй долоні. Ой, Софія Андріївна, більше не буду. Софія Андріївна, ой, не треба. Завтра на роботу не підеш. Зачекай, поки загоїться. Потім настала черга вовочки та інших хлопців. Це ваша робота, Панно лікарко, якщо вам так завгодно себе величати, називається профілактика. Ще раз, зиркнувши на кросівки, що ніяково топталися в кутку за ширмою, Софія грюкнула дверима медпунту і подалася до своєї кімнати. Не встигла зробити кількох кроків, як очі їй здивовано розкрилися. «Що за мара?» На зустріч йшов Максим. І не просто йшов, а посміхався. І не просто посміхався, говорив. От безсовісний. Цікаво, коли він встиг? Через вікно вистрібнув чи що? А Максим, наче нічого не трапилося, звернувся до Софії. «Привіт, Софія!» «Відпочила після вчорашнього?» «Угу!» – буркнула вона і бочком почала оминати героя-коханця. «От тобі!» – і мовчун-скромняга. Не глянувши на нього, Софія прошмигнула під стіною